Hola, què tal, Mariona? Com estàs? Molt bé, Mateu, i tu? Bona tarda, molt bé. Um, estic, estic molt content avui, perquè saps que m'he assabentat? Ui! Que a Ullestrell han posat una pista de bàsquet oberta a tothom. Ah, jo ho acabo de veure venint cap aquí a aquí casa teva. Brutal, eh? Sí, sí, sí. Allà allà al costat del magatzem on guardem les coses de Bruna. Exacte, és brutal. Sí, sí, sí. Aniré a jugar, saco. Ei, eh, estan guapes, les eh, les canastes. No sé si posaran xarxa. Saps? La xarxa marca la diferència de les cistelles, ah. perquè quan vale, jugues vale, a bàsquet, vale, jo, jo he jugat molt a bàsquet i llavors... Bàsquetbolero, vale. Bueno, va, ei, hey, comencem. Benvinguts a Música Vins i altres coses. Pues sí, sí, aniré jugar Home, fortament. per favor, estàs a casa meva, a més a més. Oh, és veritat. Balla una mica, Mariona. Té molt flow, eh, aquesta cançó. M'encanta, sí, sí. Estàs superbé. Bueno, pues, a veure, que... com estàs? Com ha anat la setmana? Molt bé, molt cansada, molt trafegada. Sí, sí, moltes coses aquesta setmana. Sí? Que deia, és bo. Moltes, moltes, moltes. Això és, això és positiu. I la teva? La meva, molt bé, també. Mol, molt, bé. Molt, molt, molt Tinc moltes reflexions a fer i tinc uh, moltes coses a explicar-te, també. Aquesta Vols llibreta començar... nova, eh? Aquesta no és l'altre llibre... dia. Aquesta llibreta és que en vaig comprar tres. Són d'aquestes, per a la gent que ens escolta, són de les Oxford, que European Book m'encanten. Són molt com les millors, no? Perquè tenen allò, la pàgina Aquella és gruixuda, gruixuda, eh? cosa gruixuda. Aquella Tapa dura. És com... És la... És les llibretes que farien servir a Howard. Ah, vale, vale. Perquè amb el logo aquest d'Oxford, és com un logo d'una escola de màgia, saps? Bé, bueno, els anglesos, que són clàssics i tant. Doncs eh, em vaig comprar tres iguals de diferents colors i així sé cada una té una cosa. Ara ja es les mesclo, pick, eh? ja no sé qui ah, ja enlloc, però ho tinc enlloc, però tinc una a cada lloc. Tinc una a l'estudi, una a la motxilla i una a la tauleta de nit. I llavors molt bé, és en els llocs on escric. Jo també acostumo a eh, anar amb una llibreta sempre a sobre. És eh que sí? sí? Va bé, no? Sí, llavors coses que se mentre estàs en el lloc. Jo escric gravès? o gravo notes de veu a l'iPhone? Ah, ui, o no? Horrible. No, no WhatsApp, sup... eh? Ja, Sinó... yeah, ja, yeah, no, no. Clar, perquè a mi se m'acudeixen melodies, saps? Ah, clar, clar. I llavors doncs gravo molt eh, i ho faig servir bastant. I, bueno, tots són recursos. Abans tothom anava amb llibretes i ara posa'm el mòbil, doncs pots fer moltíssimes coses. Bueno, va, Mariona, explica'm una mica què has fet aquesta setmana. Aquesta setmana, doncs mira. He acabat de podar. Oh, Oh, una, un, apl un aplaudiment. A mi mateixa i també. M'encanta, molt bé. Oh. Bueno, he acabat de posar els ceps vells, eh? Ara em queden dues vinyes de ceps joves que al març ja ho faré. O sigui, hi ha temps pels joves. Sí, perquè com més tard podis, els joves més tard brotaran. Ah, molt bé, és estratègia. I si ve una gelada, saps? Aquelles abril i el brot, si te'l mata, et matarà el cep. Març Marsot mata vella i el cep s'hi pot. Això diuen allà al Camp Morran. Això no la maten, eh? L'abella no la maten, pobra àvia. Aquí, quina jefa. Has tornat a néixer, eh? Clar. Ha fet un any, clar, van fer 100, doncs ara 101. 101, no? Té? Yes. 101 anys, la Quica. Escolta, això és any meravellós. Un any passat, 101. Ara va pel 102, ja. Ara 102. 102. <laughs> Ei, per cert, ja, ja que hem sortit del tema, escolteu la cançó No te'n saps a venir, oh, sí. que va ser una cançó que em van encarregar la família Morral per l'aniversari, el centènic aniversari de l'àvia sí. Quica, sí. i que canta la Vinyet Morral, la germana de la Mariona, que és l'artista... Bueno, no, allà tots són favor. artistes, eh, però la Vinyet... La ja és... Vinyet és la, és la És la Bruna, és una de les Brunes, i ha fet Bye Bye Monstres de Degoll de, de Gom i està a tope, i només té 10 anys. Té 10 anys, ara? Sí, sí, 10 anys, 10 anys. Doncs pues va cantar aquesta cançó, la trobareu a Spotify. Sí. No te'n te saps a venir, gràcies Te'n saps a venir, és un temazo <ríe> bé, doncs esperem, esperem Que bé, esperem que els agradi l'audiència <ríe> Bueno, has acabat de podar, i eh? què acabat més? Acabat podar, sí, sí, sí, sí, molt contenta Que bé, jo també estic content Molt contenta, si tu, però content? és una feina que m'agrada molt, eh Però bueno, any que ve ja vindrà S'ha entretingut Escoltes música o alguna cosa mentre es podes? Sí, podcast Ah, molt bé, quins molt podcasts teva, escoltes? N'escoltava un que es diu Beans and Grapes Wines and Grey Ah, molt va, bé Clar que sí Interessant I, I en anglès? No, no, és en castellà L'únic que no sé ah. per què es diu així Ah, vale, claro Però És molt interessant ja Tothom ho foten en anglès Nosaltres també yeah. We Color Music Exacte <laughs> Què sí, et sembla? Encara no hem sortit de Catalunya Però, però Ho farem, music. farem Home, parlem <laughs> No en tinc cap dubte wow. Can, Can un... Un... Seria Ken, Ken Moral Can Moral Can Moral Ken. <laughs> Mas you, ma, oh, masovers, Masovers. Oh, lo dels masovers, espera que ho explico a l'audiència, sí, perdona, eh, no et deixo parlar, eh? no, no, no, no sé pateixis, és que em diu, em diu <laughs> abans de començar em diu, parla més, és eh? de parlar més, i <laughs> jo no et deixo, no no et mar, deixes, ara, és? Clar. masovers, de què ve això dels masovers, bueno, Bruna, l'espectacle de, de Weekly Color Music és Bruna Musical, que estem a punt d'acabar, Ah, però bueno, que ha estat un espectacle fabulós, que si heu vist doncs ja sabeu de va i que hi ha un moment en què la Bruna diu la casa dels mesobers, perquè bueno, tracta d'un misteri familiar i han d'anar la Bruna acaba anant a la casa dels mesobers abandonada a descobrir una cosa no? el secret, va vaja, el plot twist de tota sí. l'obra, que si vols saber més doncs busqueu a YouTube, que, que tinc un fotiment de vídeos explicant-ho Um, tot algun dia es va liar i volia dir la casa abandonada dels mesovers, i ho va dir tan ràpid la Mariona Leonard, que és, és espectacular, eh, aquesta nena però és però, però és tan nerviosa que, que parla molt ràpid i a vegades segons com, doncs pues, ah, pues, entre banca normal, doncs pues, volia dir la casa abandonada i entre l'abandonada i els mesovers va dir la casa mesovers <ríe> <ríe> i ens va fer molta. ara ja és la broma sempre <ríe> sí, ara ja està, se l'emporta a tot arreu aquesta broma doncs pues, segueixi, so disculpi, Això. Mariona Am, um, no sé, si m'he havia quedat. Ah, això que esculto. Bueno, això, aquestes, ah, mentre escolto... es podes, sí, escoltes podcast, Un sí, que es diu La ruïna que és de coses que li passa a la gent. Molt fan bé. risses, eh. És... Les gràcies dels altres. Ah, i i, i et fa gràcies sí, molt, molt bé. Jo també molt bé. és que um, també escolto molt, però quan condueixo, clar, jo no puc. I quan estudio, estudi l'estudi Estudi, escolto la meva música. Clar, clar. Però, vull dir Quan treballes amb música és com molt raro. Clar, no clar. Escolto, o sigui, sí que escolto per formar-me i estudiar, però no és com una cosa habitual de dir per desconnectar. Jo no puc desconnectar. Si escolto música, connecto, perquè ja estic canalitzant. Hòstia, clar, clar. Ui, sí, sí, és molt fort. I molts músics els hi passa, clar. inclús conec gent, companys, que hi ha vegades quan mantens relacions sexuals, que fiques una amiga de música i tal, no poden. No, eh? I et diré una cosa. I jo no puc. Ah! Em costa molt. Però vull dir, a veure, va bé, són estratègies, tardes més. Saps què et vull dir? Si és tot un pla estratègic, clar. clar estàs clar. pensant en la música, a veure quin acord toca, Hostia, a veure quin acord ve, i, i, bueno, doncs és una estratègies. Et, estratè... et distreus, distreu. Sí, sí, sí, està molt, està molt bé. Bueno, goita, goita. Té... A d'un? Ah, clar. Va què més has fet aquesta setmana? Llavors, què més he fet? Aquí ho tenia aquí la llista, era el tancat. He fet un tast de TCA. TCA? Què és això del TCA? El TCA és un fong que ens diu triclorur anissol. D'acord. Vale. Ara sí, si no m'equivoco aquest nom. Sí, diria que sí. Vale. És un fong filamentós vale? que surt al, a la fusta. O a la fusta, o al suro, o si sigui, coses que provinguin de, de l'arbre. Uh -huh. vale? I això és un problema a l'hora de vendre el vi, perquè això... O sigui, tu no pots agafar un tap de suro, per exemple, i fer-li una... Desin, o sigui, desinfectar-lo. És un mètode que no es pot fer. Llavors, tu te l'ajugues a que un client et vingui i et digui... Mm, està picat. olor Paulo TCA. Ah, hòstia, quin client més bo, no? Vull dir bo o dolent, <ríe> perquè jo no et sabria dir no, fa, fa olor Sí, no? tu sabries de dir que aquest olor no és l'habitual d'un vi. Saps? Prat. Perquè fa olor a humitat. És com vale. quan obres, per exemple, un armari que fa molt temps que s'ha uh. tancat d'una casa vella. No, no, no m'ho has d'explicar, no? Doncs pues, ja. <ríe> <ríe> pues això mateix. Vale vale, vale, vale, vale. Clar, si tu, veus, si tu proves la Quica i i, no, i aquell tap... A veure si trobem al ja, públic, la Quica és un vi la Kika és un vi de de Moral, la Moral, eh? Moral, que fan ells, que boníssim, compreu-lo, que... proveu-lo. Porta el nom de la meva àvia, l'Orella. Clar, si té una vinya. Si és que la cançó ho diu. diu, la Tens una vinya al teu nom, sents orgull i el transmets a tothom. Te mata, La Quica, però lo que és un vi blanc, això, Doncs un TCA. Llavors dius, hòstia, té TCA. Hòstia, té TCA. els nens tenen TDA i els vins tenen TCA. Bueno, està bé, això. Sí, sí, és molt interessant perquè són coses que costen. I és molt curiós perquè tu, quan... A costa molt determinar això, valent un vi. Per què? Si sí, el tu té, quan... sí, el lo té. No? Exacte. Vara. Perquè és un aroma que si tu l'olores i a la primera ensumada, ensumada quan l'olores, dius, ah. hòstia, TCA, quan vols tornar a olorar, no el, no el notes. Ah, és com allò que... Perquè t'anula el... bueno, la sensibilitat. Va. I que... t'has d'esperar uns minuts per tornar-hi. És com quan entres a una casa i fa pudor peus. Al principi... <laughs> Al primer minut, dius, estic intuf, però després ja, bueno, d'aquí cinc minuts ja no us notaràs. I és així, eh? Però pues sí, sí. Vale, vale, sí, molt, sí, bé. Sí, sí. Molt, molt bé. T'he Molt bé. Molt interessant. I, i, I has fet un tast d'això, dius, una, has après a fer això, vols dir? Sí, sí, exacte. O sigui, sí, a la uni? A o... la uni un, ah, sí, un profe ens va fer, ens va... Us ha explicat com s'ha de fer, com s'ha de detectar. Bueno, ens va posar diferents um, vins escumosos. Vale. vale. I vem. O sigui, aquest professor treballa a una empresa, vale? o sigui, un, té un celler, uh -huh. i tenen un producte que és bastant com, prestigiós, que en diguéssim. Vale? A, high, a High Ticket. A high, a a és el producte exacte. de High Ticket, que exacte. deu valdre un ull de la cara. Llavors es fa tot manualment, té molts anys de criança, i no es pot permetre que el consumidor final trevi una ampolla amb TCA. Clar. Pues, Perquè pues, aquí clar. és on hi ha la qualitat. Ah, exacte. I, llavors, I en... què feien? Pues es tornaven els anòlegs de l'empresa... I passaven un quart d'hora al dia olorant les ampolles que es desgorjaven. I, i, però clar, mai pots saber-ho. No, o sigui, mai dius que no se sap si la bueno, fusta té o no, no? Clar, però tu si a la que obres una ampolla, que la desgorges l'ampolla del cava, l'escomós, amb tastes abans de tapar-la, ah, tu l'aproves, saps l'ampolla aquesta, abans, abans de, de tapar-la. Això es fa abans d'embotellar final, l'embotellament final. De vendre, vull dir. Abans de vendre. Abans de vendre, Tu tens sí. l'escomós en criança... I està tapat... I està tapat amb, amb, xapa, ah, com, amb xapa... Amb xapa. o amb suro, també. De, Depèn. Pots tapar amb xapa o amb suro. I allò vale. es manté I llavors... I fa, fa la segona fermentació dins l'ampolla durant els anys que tu vulguis. Fantàstic. Llavors, uh, què passa? Aquesta fermentació... Els llevats moren quan acaben mm -hmm. de fermentar. Vale, I queden pues, un cul de brutícia, que en vale. diguéssim, com si fos pols. Vale. Però es veu, s'ha d'esgorjar, això. O sigui, desgorjar vol dir treure aquests llevats morts Llavors... i tornar a tapar amb, amb el líquid net. Vale. O sigui, de, després de tot aquest temps estar allà segona fermentació... Sí, exacte. Des, treus el tap... Exacte. A veure, em surt. Exacte. O sigui, això, és, això era de sur, vale? el de No el sé imitar, del el del... Aquest, aquest seria... no, però fa més pum, eh? Bum. Però si és d'una xapa també, no? Sí, sí, sí. Tu ah, te'n te si és... recordes aquell ah, dia que vas venir casa meva? Ui, quin soroll. Pues Ui. Això. És això. Ara pels oients. No us podeu imaginar? La màquina que té de descorxar. O sigui, que treu els taps, fot un sorollot. Però la màquina és ma mare, eh? Bueno, té mare fa fer una màquina. No, no, agafar l'ampolla i amb un obridor de chapes. No, però teniu una màquina, no? Per anar més ràpid? No, no. Dius, La màquina és, és per tapar, que és semimanual, però ah, mi mare és Ara, qui ja. obre el, el... i fa... Ara, però fa molt ah, fort, um. eh? molt fort. Bueno, clar, clar, perquè allò té cinc atmósferes de pressió. Admo... Clara, he tornat perdo, he tornat a segona de bachillerat, eh. Sinadma que és la unitat de mesura de la pressió de la atmosfèrica, presiós. de la pressió de la pressió, del, de, la pressió del de, del planeta. De, de com duna roda de cotxa. Una roda de cotxe, roda de cotxe crec que té 3 atmosferes de pressió. 2,5. Cavanina, venina, ah. avui avui agut d'inflar la roda perquè sóc el Mr Clausió. No Sant, a... Santa Claus, no Mr Claus de, de que només fotuc clavar Claus als neumàtics. Jo no sé què passa, d'aquí aquí a deusé la carretera d'Ullastrell. I per sort els cotxes avui d'avui no, no, no hi ha pinxasso i es va desinflar i llavors t'avisa, ep, la pressió. Hi ha hagut de parar, vinga, 2,5 atmòsferes. Pues, una raó de cotxe té això. Pues una ampolla d'escomós, en té 5. 5, eh? El doble d'una... Buf, quin petard d'una no. Et que fa, vale, vale, espectacular. Doncs vale. pues, pues, que interessant, molt bé. Doncs pues això, que aquest professor ens va fer una cata... O sigui, en el, seva... en el seu quart d'hora d'aquell dia, que estava tastant per... Uh -huh. per per treure les, les que es pensava que tenien TCA, Bona. les va portar Bona. per analitzar. Ah, i així. Sí, per, per fer un tast nosaltres i... I Exacte. I és com un cas més real i més pràctic. I et costa, tu, dius? Bueno, aquestes es notaven bastant. Es notaven. O sigui, estaven sí. podrides. <laughs> van, va, et van portar les que estaven amb TCA? Estaven TCA, sí, sí. Perquè sapiguessiu l'olor i tot. Exacte. N'hi havia algunes que no, que potser... Clar, aquests, aquests productes són molt vells i llavors potser et confosa, confons amb oxidació o amb altres, amb altres olfactes, vale, vale, olfactes vale. o amb altres sí, sí, sí, sensacions, aromes. aromes això. Vale, perquè, perquè el, el vi, eh, jo tinc entès d'una classe teva així, que no és un gust, és l'aroma, no? O ara m'equivoco. Com, com? El gust del vi no és el gust del vi, és l'aroma, això m'ho vas dir tu? Algú em va dir, per exemple, tu fas una cata... Sí. Ah, té gust maduixa. No, no té gust a maduixa, té, és aroma de maduixa o de fruit. Bueno, sí, clar. Eh, sí, eh, perquè sí, perquè és el, bueno, que, és el, que, és el sí. que... Sí, perquè, clar, com que el, el nas i la boca van connectats... Clar. Clar, amb quan perdis el gust també el l'olfacte però perquè és, ah, és perquè tota la mateixa cavitat vale, vale. però bueno, a nivell d'argot em penso Exacte. que algú va dir vale, vale, perfecte, posa sí, aroma, sí. aroma. Aroma. aroma i t'he de dir que ahir ah, ah, vaig anar a sopar a un restaurant així una mica top vale? i sí, mira, tant en tant amb la Mar ens, ens fem alguns capritxos així doncs ens van una copa de vi, perquè mira tant en tants doncs amb la Home, mar una clar, copa de favor. vi blanc. ¿vale? Jo sempre. Em mano, quan anem amb la mar en plan romàntic, una copa de vi blanc i un bitxí. I ella una copa de vi blanc i una aigua normal. Total, que ens van portar el vi d'un lloc que vam anar... De la vinyeta, que ens vas dir... Ah, ah sí, la vinyeta, aquests, sí. Que vam anar a fum tastar Molt guais, aquesta gent, també. I tenen un màrqueting brutal, d'ampolla. Tenen ampolla, un màrqueting molt xulo. Mm -hmm. Total, que... Bé, bueno, aquest va ser el vi que ens va portar. Però abans, que ens portés el vi, ens va dir... A fruitat o sec? I oh! Vaig, I vaig pensar, mira, la Mariona ja li hagués tirat I un... I una pla... classe o no, eh, No tu? li vaig dir res, perquè jo no goso. Però explica als oients... Que això és incompetència dels cambrers. Oh, absolutament. Per què? Per què? tots els vins són afruitats. Mm. Perquè venen provenant d'una fruita. Per tant, el vi que no sigui a Espera, mm. Però et tiren un efecte de bateria. Sí, Però, clar, és que tens tota la raó. Clar. Però llavors, llavors, què vol dir sec o afruitat? Perquè la gent confon... O sigui, es pensa que afruitat vol dir dolç. No. Saps? O sigui, el contrari de... Sec, és dolç, ja no és afruitat. Vale, ja tornem amb l'argot, hem de vigilar, exacte, senyors. Exacte, o sigui... Propietat, parlem amb propietat. <ríe> propietat. Primera lliçó d'avui, vale? quan aneu, quan, si voleu a indrinçar-vos al món del vi, no és afruitat o sec. O sigui, no, els dos tots són afruitats i tots són secs. És a vale. dir, en, en el, en on ens movem nosaltres, és a dir, en aquest... En, aquest... en Catalunya. Catalunya, exacte, o Espanya o França, vale. doncs, normalment els vins que ens bevem per menjar són secs. Vale. acostuman a ser secs, el vi blanc, el vi rosat, el vi negre, són secs. Perquè el contrari de sec seria humit? Seria dolç. Ah, seria dolç, dolç i sec, Exacte. no fruitat i sec. Els vins de postres són dolços, una mistela vale. és dolça. Vale, vale. Ah, ara entenc la diferència. M'explico? Ex Exacte. El tacte, Exacte. ara l'he notat. Ai. Això que jo no bec mai, però bueno, poc que bec, l'he notat. Clar, vale, no, és vale, que... Vale, vale. I a mi em fa molta ràbia quan vaig a un restaurant em diuen «seu que ha afruitat». Un no, es que ditem, voi amb voi en tequer fruitat. Sí, va, i què? tu ho di ho fas, sí, així, ho dius, eh? Di que voi en tequer fruitat, i em diu, "No, però, però." No I dic, no, perquè hostia, quin, quin És que m'encosta molt això. Llavors quan vaig amb els meus amics em diuen que sóc una borde. No, no, està mal. Jo molt bé. No jo, de... jo no veig si borde, però que... has de lluitar, ho perquè és el teu jo, sector. Jo vas els i dic, perquè al final llavors la gent no. Totalment. Jo no sé. I jo tinc que me metseix situació de ara no et sabria dir una equiparació, però quan veus coses musicals o aspectes que la gent diu que hi entén de tot, saps? Sí, Perquè el vi sí, és una sí. mica com a futbol, tothom hi entén. I la sí. música igual, tothom hi entén, saps? Sí. Comencen sí. a parlar de tècnica vocal i penses, mare, diu, però si no saps... No saps, no saps, ni... no saps què és una escala pentatònica, eh? Escolteu Ella el sí! <ríe> Escolteu el podcast anterior. <ríe> però vull dir que la gent sap de tot. Llavors, jo m'envolto de gent com tu que... I, que... i que ens expliquin les veritats. I si no, i si no saps, o pregunta, o infórma-te, no, no parlis. Xaca, vull exacta. Vull exacta. Dir, o sigui, pa parla, però vull dir... Però no, va bé informar-se, clar, amb propietat. Clar perquè això beneficia, ens beneficia a tots. La informació és poder i, i, i el saber no ocupa l'hoc. Això és, exacte. Molt bé, Mariona, alguna cosa més que ens vulguis explicar? Hem acabat l'aula de tast. Oh, un, un espai fora, de paviment. tast. Un fort avivament, favor, com ha costat. Tinc ganes, tinc ganes de venir a fer ja un tast. Aquest estiu suposo que podrem... Va, fer un tast amb, amb gent, la gent ja es pot apuntar va, va si va a campmurral.com i i tant, tant. No dona-li dues setmanetes a la web vale, dues setmanetes a la web, però és igual, El, que et busquin a tu arroba a l'Instagram a, a Instagram, truqueu, reserveu volem fer un tast som tantes exacte, persones exacte. i us ho fan increïblement, i si demaneu música vindré jo exacte, xiníssim ho hem fet molts cops, I hem tant. fet experiències musicals i, i res, que us esperem a tots perquè tenen un espai brutal, de fet l'altre dia vam anar a fer una calçotada sí, estàvem allà tots els equipo Bruna sí. perquè bueno, ara no teni... estem en una època de no volos i doncs, tenim cap de setmana lliure i vam dir, fem una calçotada que ens ho, ah, sí, ens ho, mereixem. ho mereixem i va estar molt divertit sí, sí. la Mariona ens va fer una cata ens va explicar això del TCA ah. bueno, avui ho, ho he explicat molt millor ah. perquè no sabia que es deia TCA molt bé Mariona, ah. estic superrúdios ah, és que allà amb... tots allà incordiant-me per favor. És que la Mariana l'heu de veure, perquè si fan una mica de ja... Molt bé, així m'agrada, tio, amb, Home, amb autoritat. Home, si no llavors no m'escolten, perquè amb... volen fer la cata o no? Amb autoritat, Clar. molt bé. Però Just si veniu a fer una cata a Cap Morral, coneixereu la Mariana Morral <laughs> i, bueno, us sorprendrà. Perquè, a més a més, fan olis, també. Ui, quant, oli. quantes coses! Oh. Un oli? Un oli? Que és or. <laughs> or, és or. És or líquid. És que és meravellós. És meravellós. Oli de l'oblit. Bueno. No bé, us en oblideu. Doncs. I tu què, Mateu? Jo, aquesta setmana, tinc moltes coses moltes també, coses però intentaré també. ser va, breu. Va. I, d'acord, um, vale, um, hem traduït la cançó de Respira. Heu traduït la cançó de Respira? A, a, a què? A l'anglès. In English? Tu juro, vols una, vols una prèvia? Sisplau, m'ho sigui, agrada molt aquesta cançó. No, si, no me l'imagino gens en anglès. D'acord, vale, doncs pues, um, hi ha un concurs a Nova York de compositors de teatre musical i ve <laughs> i, i bé, em presento. <laughs> Vaig, eh, vaig contactar amb en Marc Gómez un artista brutal de tetra musical, un company del sector que, que sabia que havia traduït cosetes de l'anglès al català i, i no sé si di gre del català anglès, però he de dir que ho ha fet brutal. Sí, eh? Ens ha traduït la cançó brutal. Ha, ha fet les rimes, els accents tots on toquen. O sigui moment, aquesta no hi es dedica a fer això. A, eh, Marc Gómez és actor. És doblador també fa, fa doblatge, si entreu doncs, Marc Gómez no sé el segon cognom, però bueno, a Instagram el trobareu i fa doblatge i, i, i bueno, jo he treballat amb ella en algun musical de fa fa anys així amb, una, amb un projecte de final de carrera d'un company meu, que ell estava d'actor i jo era el director musical ens vam conèixer allà i bueno, l'he anat seguint i sé que havia fet traduccions i això i li vaig proposar i he de dir que estic content amb la traducció de la lletra ha plasmat exactament el missatge que jo volia, que jo que és la cançó de Respira en català original i ha jugat amb una... O sigui, les bromes que s'escolten sí. a la cançó les ha respectat i funcionen en anglès. És brutals. brutal. I ara t'ensenyaré, et Sisplau. posaré una mica... Uh, la noia que canta és la Nicole visco, penso que es diu, Nicole, és d'Orlando i la vaig conèixer al màster de... que vaig estudiar a Etimburg com mm -hmm. vaig estudiar el màster de... de direcció musical per teatre musical. És una artista d'estadounidense de... de nord-americana en català <laughs> estadounidense en castellà, nord-americana en... bueno, d'Orlando. I, really que... sí. I... I que crec que també ha encertat a l'hora d'escollir la cantant, oh, perquè ella era molt còmica quan feia les coses i vaig pensar... A ah, veure, clar. tampoc uh, no sabia a nivell vocal i tal i, i ja fa anys que vaig fer el màster i això però vaig, uh, vaig pensar que elles... I sí, ara escoltarà un tros. És una demo, no és la versió definitiva. Bueno. Hem de seguir treballant, seguint algunes takes i fer la versió definitiva, però bueno, és perquè... vam explotar el cap ara, eh? As I was saying, I have 11 hours a day but 8 of them are occupied by my job. It means I only have 3 hours for me during which I need to do my house oh. tours. Preparing the laundry, Libre. doing the laundry Taking the clothes out after washing Go hang them up outside in the sunny rays In the living room on cloudy days But do not delay of the clothes cannot dry This stink just days? So take it from me My send a detergent's deficient No perfume can see that mission Popping and pushing a broom Vacuum is better if you have one of your own mm. I, I don't. don't Then you do <laughs> clean the snow Sign up the breadsticks Aquesta és la cançó Eh, m'encanta Està superbé, és es que trobo truca... que <coughs> Perdó Està, o sigui, i la traducció és brutal Sí, sí Vull dir que que és la mateixa clar que és la mateixa, però... Sí, sí, és... Sí. És... és, bueno, això, això. aquesta cançó, so que aviat, aviat la podreu. I so m'encanta. Do so <laughs> bueno. so doncs esperem que ben aviat la podeu escoltar oh, a Spotify. La, sí, I aquesta cançó la, la presento a un concurs Un concurs Molt de bé. Nova York, de compositors de terra musical I, i, bueno, I pues... està obert tot a tot el món, eh, jo això? Sí. Bueno, sí, sí, sí, perquè posa pues, De quin país vens, doncs pues, ah. Sí, sí, evidentment Favol. he estat mirant les coses i la mà i la majoria de gines americana o anglosaxona, o sigui, angloparlant. Vale. Però bueno, per jo me corrat aquí una traducció ens hem corrat, bueno, Marc Gómez té molt de mèrit <laughs> i la Nicole també perquè per aprendres tot això, vocalitzar tot això Clar. també. Sí, molt ràpida. Sí, molt ràpida i la Mar ja li va en català. Doncs pues, llavors, sí, bueno, adaptar-ho a anglès, tot aquest curro, i a veure, a veure si va bé. A veure si... Oh, wow, ja, us, wow, wow. ja us informaré de... Sisplau. D'això de, del concurs. Què més? A veure, hem fet això... Va. Um, ja us he presentat el Marc Gómez que, que bueno, brutal és que tinc aquí apuntat vale, i, i, ah, i volia dir que aquesta setmana vaig fer un concert de tribut a Ludovico i Naudi d'aquests del Candelight oh, que ja has vingut en alguna vegada sí. bueno, has vingut a les dues, és que Mariona és l'enfant has vingut al Beatles, perquè sí. faig un de Beatles sí. i el de Ludovico he de dir que vaig anar a un espai nou al, al Palau de la Balmazina a... per allà, bueno, per allà, al Born un espai molt maco, i que la gent va sortir encantada. era de dir sí, que és el, el dia que la gent va sortir més emocionada, jo crec. O sigui, la gent al final... O sí, sigui, se t'abraça, t'bella i et dona les dona gràcies. gràcies. Que bé. Evidentment, si voleu, bueno, als oients que no heu vist aquest concert, us convido que vingueu en alguna de les ocasions perquè no només toco les cançons de Ludovico, sinó que les presento i intento doncs, fer un viatge a través de les emocions, convido la gent a reflexionar segons alguns temes, a, a posar imatge, a, bueno, a fer una mica de viatge durant una hora a través de les cançons de Ludovico que en el fons són com molt emotives i arriben molt a l'ànima. No? Però és que suma molt això. Jo Perquè que és... jo, que no havia sentit mai el Ludovico, no ho havia escoltat yeah. mai, de fet... Evident, ni flowers, eh? Pues, amb les teves explicacions, era com... No ho sé, que transportava molt, era molt. Sí, sí, pues, va ser molt xulo. Pues, és, I una reflexió que vull fer aquí és que de la importància no, de la música, o sigui, la importància del sector musical, cultural en general, de, la, de les arts escèniques, eh, que en el fons ens dediquem a... A, a, a fer viatjar les emocions no? a fer que la gent s'endinsi i potser no jo penso que és una de les coses que està poc valorada o sigui Ara, ara yeah. es comença a parlar de l'educació emocional. Yeah. No? O sigui, I que és molt necessari, però que està com poc valorat. I que és molt important, que hem d'estar tots bé del cap. L'educació <laughs> bueno, no? emocional, els nanos, sí, sí, sí, els sí, les escoles... Doncs sí. pues la música i les arts... I, I, tant, i, i tant. O sigui, et fan viatjat, et fan remoure, et fan treure coses... I trobo que és super... I, I espero, i toco fusta, mira, toco aquí... Toco. La fusta, que això vagi més i que... Da una vegada per totes el nostre sector tant, estigui valorat, valorat com, com, sí. com es mereix, no? Perquè realment la gent va sortir del concert, ho juro, eh? no havia va ens començar a seguir 40 o 50 persones um, agraïdes de, yeah. de, de que els hi havia aportat yeah, i en yeah, fons, yeah. ostres, no. és molt bonic perquè t'ombla molt a més a més a... Sí, sí, totalment. I, estàs, i estic jo ja sol amb el piano. I no esperes, no, aquest feedback, però després pues, és super... Bé, bueno, jo estic supercontent i molt agraït i sempre els hi dono les gràcies. Vull dir que no... No, és que és molt bonic. I el dels Beatles també és I dels... superxulo. I el dels Beatles... Pues... Expliques com la cançó... Exacte. Bueno, veig... com es va crear la cançó... Una expliques, exacte. sí. I amb què pensaven els autors i sí, com... I que dius una cançó que has escoltat 50.000 vegades... Beure-la d'un no no. Exacte, mm. que no t'has parat mai a pensar. Totalment. T'he de que sí, sí. estic muntant un altre podcast que es diu... ja aprofito per fer la falca, eh? <laughs> Canción Cast Canción Cast. És en castellà, vull dir... Fa, en castellano, Fa wow. bastanta gràcia parlant jo en castellà. Uau. Wow. bueno, és també per fer aquest concert, aquest tipus de concerts. Mm? De què tracta? Canción Cast és, pues, soc que toca una versió al piano. Vale. versions dels Beatles, perquè va començar d'aquí, d'aquest concert, i explico les historietes. Ah, I crec molt que, que xulo! Sí, no, són curtets els capítols i us pot interessar. Vull dir que crec que és maco també per endinsar-se allà al cotxe un moment amb, a través de les que històries i, i, i a piano, tot a piano. Molt Així bé. que resti molt content d'aquest últim concert, Candlelight, que, que la gent es va emocionar, i jo també, en el sentit de que la gent s'està emocionada. Sí, molt, molt On podem trobar això, el Candlecast aquest? Ai, candle el el cast. Canción, canción cast, cast? Pues mira, Canción Cast cancioncast.com clar, però tindràs el teu Instagram també? Uh, sí, sí, sí, estarà estarà el meu Instagram uh, bueno, ho he d'anar publicant si no hi ha un post, ja, aviat hi serà vale. i cancioncast.com allà estarà també, et portarà sí, cancioncast, okay. crec que s'entén bastant bé, cancioncast. cancioncast cancion de cancion i cast de podcast no <laughs> xip-pum, i ja està vull dir que, que és qui vulgui, doncs ja sap i què més? Eh, avui, hem començat aquesta setmana, bueno, ja fa dies que hem començat amb la creació d'Arrels. Epa! Arrels és un nou espectacle que s'estrenarà a l'octubre i crec que ja puc comunicar que tenim data. Oh! Bueno, ara no, ara no sé si dir ja. és yes, no. Però sí, està com en paraulada, d'acord? ¿vale? Serà la tardor. I ja està, no dic res més. Potser, potser en les pròximes setmanes dic, d'acord? Consulta ¿vale? la producció. Però... Sí, consulta amb la Mar perquè no vull ficar pota. Però sí, sí, en principi s'estrena a l'octubre i hem començat a crear, hem començat a indagar. Eh, és una història real, una història que... Això sí que ho puc dir. I és la història de l'Alan Montoliu. Alan Montoliu eh, era un noi de Rubí que amb 17 anys es va, es sí, va treure la, la vida per per l'assetjament que patia les escoles pel fet de, de ser transexual I Arrels neix d'un projecte pilot que va fer la teva germana, ah, exacte, la Vinyet. Això anava a dir, de fet és del... Va néixer... Del, sí, sí, del maig. Del microteatre, bueno... Del, exacte, del, no? va néixer al maig del 2021... Um, per un projecte que ens van demanar a l'Ajuntament de Manresa uh, per fer un espectacle de microteatre, diguem-ho uh -huh. així, de 25 minuts, uh, pel Dia Internacional en contra de la LGTBI-fòbia. Llavors nosaltres vam plantejar una història que tractava de la transexualitat adolescent i va funcionar també bé, va tenir tant èxit, que vam voler indagar sobre alguna història real i... I, clar, I vam trobar el de Rubí, que és aquí al costat, que nosaltres ens diferenciem per explicar històries reals de prop dels mm -hmm. nostres veïns, i hem cregut més que oportú doncs, doncs fer, fer aquesta història. I que és um... important també donar visibilitat en aquest totalment, sector, perquè, a més a més, totalment. crec que no hi ha cap espectacle que parli de sobre aquests temes. N'hi ha, bueno, comença a haver-hi. Que jo conegui, eh? Sí, comença a haver-hi. N'hi ha un, crec que de fet l'anem a veure aviat, és diu ximpenzer, que és d'un ah, vale. home, home que es queda embarassat. I sí, sí, comença a haver-hi cosetes d'aquesta temàtica, però bueno, nosaltres volem explicar la història de l'Alan perquè es mereix ser explicada i mereix ser escoltada i que no, que no torni a repetir-se, no? Perquè, bé, nosaltres doncs, ens, també ens volem fer espectacles doncs, per portar una mica la reflexió a l'espectador i portar l'espectacle més enllà de l'entreteniment. I, bueno, que molt estem bé. molt emocionats perquè sí, ganes. hem començat a, a tope i, i això. I ja està, jo aquesta setmana bastant, bastant així, així molt a tope. No? I, I tu ens vols explicar, bueno, tu ens has explicat moltes coses, jo us però he jo, coses. jo us vull, he decidit que cada setmana us explicaré un terme musical, vale? perquè... Ah, la setmana passada em vas explicar un? Vaig explicar, vaig explicar la pentatònica. La pentatònica. Ah, no ah, no me'n recordo si era la pentatònica. Escala pentatònica. Escala pentatònica. No, major no, ah, a, i major a escala pentatònica major a escala pentatònica major això, vale. això. Que, si voleu saber aneu a l'últim capítol Exacte. perquè no ho tornaré a dir <laughs> <laughs> perquè, buf, em, em cost... que avui he escoltat un podcast, Ai, un podcast que deia lo sabes de verdad si lo sabes explicar i pensava, joe eh? no, a mi em costa molt Uf. relacionar cap boca eh? ja, però és molt, vital, perquè molt. És, molt, és, és diferent, perquè en música això no passa perquè jo sé tocar al piano però explicar-ho se'n fa una ja, muntanya, segons faixuc, com. No? Perquè és com, que no veus, que no ho escoltes. Vull dir, aleshores, yeah, no, és, no no? és escoltant-ho. No, yeah. no és com explicar com funciona una màquina. És, com, és bastant diferent a la teoria aquesta de saber-ho explicar. Bé, bueno, doncs jo cada dia al Twitter mm -hmm. publico un tuit que és un, un, un tema musical, un, una descripció musical, però tu ho vaig dir, no? Sí, que sembla un, que sí. Un, sí. Vale, un, un diccionari petit de termes. Sí, musical terms. I terme música, és English, avui. Very English. English. Yeah, I, can, I can start... In... Ai, perdó. És eh? que em ve l'accent. Doncs vull explicar un que m'ha agradat molt d'aquest tema, que és l'atlíbitum. Atlíbitum crec que ve del llatí. I que atlíbitum... Que és... atlíbitum, atlíbitum, eh? Atlíbitum. Que... Atlíbitum. És aquestes, aquesta nomenclatura que apareix a la part superior esquerra de les partitures per indicar, segons el compositor, sí. el, el feeling que vol. Llavors, ad libitum, si tu comences una partitura, o és igual, a mig de partitura, de cop a dalt, a, a sobre del compàs, et posa ad libitum, què vol dir? Vol dir, traduït de, uh, literal del diccionari, o sigui, de la definició aquesta segons aquest llibre que tinc, a voluntat l'intèrpret pot improvisar lliurement, ometre una part o variar el tempo. Val? És a dir, adlibitum vale. és com freely, com lliurement. Pots fer el que més o menys vulguis. Però això sempre i quan tu posis la partitura. Sí, si et posa adlibitum. Això parlem de, normalment de les partitures clàssiques. Vale. Quan està tot escrit, de cop hi ha una part que et diu adlibitum i potser en aquelles parts d'adlibitum hi ha una melodia de referència i uns acords, però tu pots fer el que vulguis, perquè posa adlibitum. Però el que vulguis aquí vulguis, com si vols sí. tocar una altra cosa. Sí, però aquí hi ha la gràcia, que normalment és com tocar una cosa que s'adapti a lo que vens bueno. tocant i a lo que vindrà després. És a dir, estem parlant de que pots fer, pot ser que, per exemple, normalment, el més comú, una introducció ad livitum. Tu saps vale. que després ve un tema, però tinc 8 compassos, 16, 32, els que siguin, per fer una introducció. Com? Doncs com tu vulguis. Però com que saps què vindrà després, posa doncs l'intèrpret, l'improvisador, en aquest cas, mm -hmm. doncs ja sap el feeling... Val, i eh? la dinàmica que, que s'adequarà més a lo que vindrà després. Evidentment que pots tocar algo que no tinguis res a veure, però potser l'oient després diu, veia bolet, no?, què vol dir això. <ríe> bolet. Vull dir que llavors ja entra el gust de cadascú, t'agradarà més o menys i clar, tot clar. això. Però adlibidum és un terme que m'agrada molt, Ostres. que és això, com, com llibertat. Molt és, bé. Eh, sí, llavors s'allunya de la improvisació del jazz, eh? no confonguem, no és improvisar sobre un patró d'acords durant unes voltes determinades dintre la cançó amb jazz, doncs tens uns acords que es van repetint i tu vas fent el solo allà, i això és improvisar segons... bueno, ara ho he dit molt ràpid i, i veure... fàcil. O sigui, M'haurien de veure la cara eh? <laughs> perquè... Ja, ja, arrufes les selles, eh? no tens res eh? jo puc agafar una partitura, llegir els acords que hi ha i sí? tocar el que vulgui sobre aquella harmonia això també és improvisar però l'adlibitum... No hi ha res escrit no, pot ser que no, només els acords, per exemple vale. et diuen do, fa i sol, i toca el que vulguis aquest tempo, vale. i ja està i les vale, sessions, vale. jam sessions, una jam session és el que és? La mm. jam session és jam, que és una sessió que s'aglutina la gent mm? i, i són músics i comencen a tocar temes estàndards, perquè ja s'ha denominat així, estàndards de jazz, vale. que són temes que coneix tothom, que han tocat tota la vida i que estudien als conservatoris, vale. eh, i que es reuneixen allà i comencen a tocar. I a veure qui la fa me, la més part d'anar a ah. la Vicky la té més grossa, Ai. perquè en el fons la jam sessions vas allà Ai, a veure dios. qui ha estudiat més, qui estudia 12 qui... hores al dia... I... Yeah. Ja. És una... Jo m'allunyo una mica d'això perquè no, no m'identifico, però però és molt diferent l'ad libitum d'aquest tipus d'improvisació, vale, vale, vale, vale. vale, vale. jo, jo per exemple, en els meus musicals, doncs sí que, mi, que podria posar això ad libitum piano ad livitum, vale. fins que entri fins, al, fins a la cue, la cue seria com el senyo, a la senyal de... Jo sé si hi ha un actor que diu hola. Hola, Bruna. Exacte, doncs pues, de qui comença la música fins aquí, ad livitum. Vale. I llavors ja pues, fa el que... És un dia això amb la Núria i... <ríe> <ríe> <ríe> ja Home, ja, jo, els, jo els hi deixo bastanta llibertat. Bruna és un musical que en al fons hi ha moltes slash bars. Slash bars són un compàs sí. que, que no hi ha notes, sinó que hi ha slash bars que són com línies en diagonal sobre el compàs, i a dalt hi ha una acord. Sí, i, i són com repeticions que són underscoring, un underscoring és la música que hi ha sota del text, mentre sí? es parla la bruna, sí? doncs hi ha música, no? Doncs escolta, evidentment que podria haver estat escrivint tot el que toca el xelo, o evidentment li pos uns acords a la Núria, i a l'assaig li dic, tu toca amb la fonamental, yeah. aquí, fes això una mica... Busca't una frase que vagi per aquí, i pots fer el que vulgui, saps? En plan, vés o sigui, per aquí. Això també és, és guai, no, també, com per als altres és, músics. li dones també... una mica de dinàmica, de vida, Clar. i que cada dia és diferent. I... I tu notes, o sigui, cada dia toquen diferent. Cada vegada. Bueno, cada dia, cada vegada toquen igual, perquè ja ho han fet tants cops, Clar. que van agafant una rutina. Però yeah. també, quan, quan més cops ho toques, més ho tens al múscul, a la memòria i al cervell i pots fer més llibertat i que quedarà més bé, perquè ho tens tan assumit Ho no, sents si molt mamat, no? Clar, ho tens tan clar. interioritzat que pots sortir de la música i, i, i aniràs, i no t'equivocaràs i, clar, i, clar, i clar. això és el que li dona més vida Mm, que, molt interessant bueno, és l'adlibitum m'agrada eh, molt aquesta paraula eh? m'agrada molt sí. de fet hi ha una escola de música manresa que, de, que és de la meva primera profe de piano que es diu adlibitum m'agrada molt aquest nom sí, super. i res eh... molt bé, doncs. tens alguna cosa més a dir? no, he dit moltes coses avui que bé. He explicat moltes coses. Doncs moltes gràcies Mariona. Gràcies moltes... a tu. Moltes gràcies a tots per estar aquí a l'altra banda si esteu escoltant això a través de Spotify i recordar que podeu donar-nos cinc estrelles a Spotify i cinc estrelles a Apple Podcast també, a l'iTunes i que ens ajudarà doncs, a arribar a més gent i, i que s'interessin per les nostres paginades que diguem aquest podcast i Re moltíssimes moltíssimes gràcies, ens ve amb el proper vídeo, Jordi. Exacte Adeu! Adeu. Adeu.